У всякому разі, благослови нас, чесний Отче, кінчати це святе діло, промовив Залізняк, схиляючи голову перед Мельхісадеком. Не так, не так, браті, заговорив знову Мельхісадек, не мечем, не кров'ю, а правом. Ти знаєш ухвалу одного сеймика, але ти не знаєш, що ухвалили інші. Усі зійдуться на одному, перебили Мельхіседека вигуки присутніх, але сейм коронний. Там буде репрезентат Росії. Ми напишемо Петербург, проситимем, благатимем. Мені обіцяли там велику допомогу. На допомогу Росії ми й сподіваємось. Весь народ надіється на неї, відповів Залізняк. Але ти бачив сам, перевелебний отче, як поважає шлях та волю імператриці. Слово Росії вляхів не допомогло нам нічим. Тепер лишається надіятись тільки на її зброю. «На Бога, браті, надійтеся, більше терпіли, потерпіть ще. Для чого? Навіщо? Чого нам іще ждати? Хіба того, що бляхи налетіли на нас з ненацких, вчинили наругу над нашою святиною і остаточно спустошили цей край?» – Палко заговорив Залізняк. «Ні, ні, паночі, не хитай нашої волі. Сам Бог карає тих, хто віддає свою святиню на наругу ворогам», – Палко скрикнув «Найде». «Так, брате, і ми не відступимось від неї», – говорив далі Залізняк. «Повідай, привелебний отче, чи не тобі сказали там, що коли на Україні через утиски почнеться бунт, то тоді Росія може втрутитися збройно і примусити шляхту ствердити в Польщі право потоптаний закон?» Мельхісадек схилив голову на знак згоди. «А чи видали ж тобі на підкріплення цих слів якусь грамоту чи листа? Ні, все говорилося словесно. І важко було зрозуміти, чи ховали ці слова щось більше. Ех, горе з досадою вигукнув залізняк. Хоч би грамота, хоч лис, хоч троє написаних слів. Що, про що говориш ти? – зацікавились усі присутні. Звістка про те, що було сказано тобі, привелебний отче, облетіла весь народ. Усі надіються на допомогу цариці. Скрізь ходить чутка, що вона видала твоїй милості золоту грамоту до всього українського народу, щоб подставав він, а вона прийшла на допомогу своє військо. Залізнякові слова страшенно всіх зацікавили, особливо ж отця Антонія. Смагляве обличчя його почервоніло. «Правда, правда», – звався він клапливо – ступивши від дверей на середину келії. «Чував я не раз про якусь золоту грамоту, та тільки не знаю, до чого це». «Ні», – сумно заперечив Мельхіседек, «грамоти мені не давали ніякої, а на словах обіцяли». «Що слова?» – вигукнув з досадою Залізняк. «Слово – не папір. Та коли б нам така грамота? Все Запорожжя, вся Україна. Та що там? Море повстало б кругом». Отець Антоній не одривав очей від натненого обличчя Залізняка. Привелебний очі вирвалося в нього мимохідь слідом за словами Залізняка. А чи не можна попросити таку грамоту? Ні, сумно зіткнувши, відповів Мельхі Садек. Справи державні, вельми делікатні, і ніхто не захоче одверто виказати свої наміри. Що там просить? Та якби я тільки в науці писарських мостах був... Отець Антоній зупинив на Залізнякові нетерплячий, сповнений чекання, погляд, та залізняк нараз круто урвав свою мову. Усі насторожились. В монастирські ворота хтось нетерпляче стукав. Присутні завмерли, чекаючи чогось лихого. За кілька хвилин у келі Мельхісадека війшов послушник і сказав, даючи гуменові згорнутий аркуш паперу з прикріпленою до нього печаттю. Лист твоїй милості від офіціала унґарського Мокрицького. Мельхіседек, мертшій вирвав згорток з рук послушника і зірвавши печать, розгорнув довгий, списаний великими літерами аркуш. Та ледве дочитав він до половини послання, як папір затремтів у його руці, а обличчя густо почервоніло. Що? Що там таке? скрикнули разом усі присутні. Ну, братіє, мовив Мельхіседек, сповненим обурення голосом. «Кличуть мене до права. Мокрицький викликає мене на суд до себе, вимагає, щоб я пристав на унію і листом безчесним перепросив би його і прощення благав. А якщо не буде моєї згоди на все, то щоб чекав кари, як перший бунтівник. Усі заніміли від обурення». Захоплений страшним вихром, що знявся над Туровою, Петро забув на час про своє особисте горе –